Розділ четвертий, у якому Рейневан втрачає частину вуха та більшість ілюзій. «Дякую тобі за порятунок», – повторив Рейневан. «Але я з тобою не їду. Повертаюся на Шлянськ». Урбан Горн довго мовчав, дивлячись у слід почту Яна Скреважа, який віддалявся. Потім обернувся в сідлі. Він уже позбувся личини чеського шляхтича Сіроми і був знову давнім Горном. Горном в елегантному плащі з тонкої вовни. Горном у рисячому ковпаку з пучком чаплиного пір'я. Горном з пронизливими очима, що так і свердлили поглядом. «Ти не повертаєшся на Шльонськ. Ти йдеш зі мною!» Холодно сказав він. «Ти не слухав?» – підвищив голос Рейнман. «До тебе не дійшло? Я мушу повернутися. Від цього залежить доля близької мені особи». «Пані Юти Деапольда!» безпристрасно підтвердив Горн. «Я знаю». «А то ти знаєш. Тоді ти знаєш і те, що я зроблю все, щоб «Я знаю, що ти зробиш усе». Різко перебив Горн. «Питання в тому, скільки ти вже зробив?» «Про що ти?» Рейнемон відчув, що блідне. «А потім, що червоні. До чого ти хилиш?» «Тихіше, якщо ласка». Горн подивився на поляків, які за ним спостерігали, рушив конем, під'їхавши так близько, що вони торкнулися стременами. Розголос справі не допоможе. А до чого я хилю, ти сам, добре, знаєш. Вісті розходяться швидко, а плітки ще швидше. Війшла звістка, що тебе недавно примусили зрадити. А чутки стверджують, що ти був зрадником віддавна, від початку. «Чорт, забирай, та ти ж мене знаєш, та ж...» «Я тебе знаю». Тому пліткам не вірю. Знову перебив он. Що ж до звісток, їх треба перевірити. Немає, як то каже, диму без вогню. Тому повторю, ти не повертаєшся на Шлянськ. Ти їдеш зі мною на Сувинець. А звідти під дискортом я негайно відійшлю тебе до Праги. З наказу неплаха, і я мушу його виконати. Ти це, цілибонь розумієш. Послухай, -на. дискусія закінчена. В дорогу вечір вони попрощалися з поляками та гласом з Лібочан. Кохловський, Надобний, Куропат, возланцюховий та Борицький сотник повернули на Оламутський тракт, яким збиралися добратися до Одри. В Одрах, як випливало з попередніх розмов, стояв тепер старий знайомий, Добислав Пухала, з усім своїм польським загоном. Уже протягом якогось часу Одри стали центром рекрутування добровольців з Польщі, та основним центром торгівлі зброєю, яку з Польщі привозили контрабандою. Прощання було теплим. Поляки пообнімали та пообціловували Рейневана, а Куропатва сердечно запросив його до Одр, щоб, як він висловився, воювати пліч-опліч та спільні вчиняти імпрези. Рейнеман тоді не міг передбачити, наскільки швидко дійде до цього вчиняння і якими фатальними будуть його наслідки. Загін Горна вирушив на захід кам'янистою долиною ріки Моравиці. Разом з поляками поїхало восьмеро таборитів. У загоні залишилося семеро озброєних моравців, як з'ясувалося, бургманів у Совинці, замку, що був метою подорожі. З ними їхав і звільнений хворий. Ким був цей чоловік і чому Горну взяв його з собою, залишалася загадка. Він усе ще був помітно нездоровий, потів, кашляв і чхав. У сідлі він хитався і засинав, тому двоє призначених горном муравців стежили, щоб він не впав. «Горне, я тебе слухаю. Я не зрадник. Ти ж не віриш, чи я міг ним бути. А може віриш?» Горн притримав коня, зачекав, поки збройні проїдуть повз них. «Вісті, які гуляють, послаблюють мою віру», – сказав він, свердлячи рейнами напоглядом. «Тож зміцни мене в ній і утвердь». «Я здогадуюся, звідки це все, звідки ці облудні плітки та наклепи!» Вибухнув Рейнемон. Рознеслося, що Ян Зембицький схопив мене в білому костелі. Ув'язнивий намагався змусити до зради, до того, щоб я обманув креловця, затягнув його в засідку і послав сиріток на погибель. «Правильно здогадуєшся!» І справді рознеслося. «І що? Я зрадив?» «Потрапив краловець у засідку під Велиславом!» Що там було, поразка чи перемога? Хто був на голову розбитий, ми чи вони? Очко на твою користь, давай далі. Я завжди був вірний справі чаще. Я співпрацював з неплохому 1427 році, навів його на слід заколотогинника Скольштейна і Сміржицького. Потім мені сотні разів траплялася нагода зрадити. Я знав багато. Мав доступ до секретів, знав таємні плани та стратегії. Я міг провалити Тибальдарабе, міг продати Фогельзанг. Міг зрадити у 28-му, перед рейдом, і під час рейду у Клоцьку, у Кам'янці, у Франкенштайні. Я міг видати тебе горне, для цього випадала не одна сприятлива нагода. Вроцлавський єпископ обсипав би мене золотом, так що не наказуй мені утверджувати тебе у вірі, бо це мене принижує» бо тут нема проміжних ступень, кольорів і відтінків, так чи сяк. Віриш або не віриш, довіряєш або ні». Урбан Горн смикнув вішки, змусив хроплячого коня затупцяти на місці. «Твоїм щирим обуренням треба було б захоплюватися», – процідив він. «Але реальність наказує заламувати над ним руки. Над ним і над твоєю наївністю, тому що існують проміжні ступені рейновани». Існують відтінки. Що ж до кольорів, то їх є ціла гама. О, істину, веселка кольорів. Я тобі вже казав, я не вірю пліткам, не вірю, що ти був провокатором і зрадником з самого початку, що ти прибув у Чехію і приєднався до нас тільки для того, щоб зрадити. Але ти став шпигуном. Нашим, щоправда, але це загалом не становить різниці. Ти став шпигуном. Але така вже курва-шпигунська доля, такий вже жереб і курвича неминучість наслідків, які витікають зі шпигунського ремесла. Колись ти провалишся і колись тебе перевербують. Це нормальна річ у цій професії. Викрили дівку, в яку ти втелющився, і вдалися до шантажу, а ти дав себе шантажувати. Швидко ти робиш висновки. А далі тем буде таким же. Вироку мені теж не доведеться довго чекати і страти теж. «Це ти надто швидко робиш висновки. Занадто швидко. Час на привал. Сутені. Ей, люди, станемо тут, під лісом. З коней!» вітром вогонь стогоні і полум'я стріляло високо вгору, і скри летіли понад верхівки ялиць. Ліс шумів. Моревці, спорожнивши позато плящину Сливовиці, один по одному лягали спати, закутуючись в опанчі та кожухи. Хворий, якого поклали неподалік, стогнав, кашляв, спльовував. Урбан Горн палицею перевертав і поправляв полі на вогнищі, позіхав. Рейнован більше хотів їсти, ніж спати. Він жував овечий сир, тільки ледь-ледь запечений над жаром. Хворий зайшовся черговим нападом кашлю. «Чи ти не зайнявся би ним?» – показав головою Горн. «Ти ж як не як медик, наче б годиться допомогти стражденному». У мене нема ліків. Що мені користуватися магією? У присутності чашників для них чаклунство – це пекатум. Морталіум, я знаю. А може щось натуральне? Якесь зілля, якісь рослини? У лютому? Добре, якщо тут є верби, вранці приготую відвар з кори. Але його стан покращується, гречка, помітно, спала. І потом його вже не так приймає. Горний. Що? У мене складається враження, що ти про нього переживаєш. «Що?» «У мене складається враження, що під час обміну бранцями йшлося саме про нього. Більше, ніж про мене». «Справді?» «Хто це?» «Хтось». Рейнемон задир голову догори. Обладивився на велику ведмедицю, яку раз по раз закривали хмари, що сунули небом. «Розумію», – врешті-решт сказав він. «Я під підозрою. Такому секретів не розкривають». «Що з того, що підозри надумані та недоведені? Не розкривають і крапка!» «Не розкривають і крапка!» – підтвердив Горн. «Де спати, Рейнмаре, перед тобою довга дорога, довга і далека!» «Довга і далека дорога!» – подумки повторив він, дивлячись на зорі крізь гілля, яким гойдав вітер. «Так він сказав. Думав, що я не вловлю сарказму і двозначності». Зовсім навпаки, не цікав? Звідси до Праги буде в акурат 40 миль, не менше десяти днів їзди. Дорога справді далека, і веде вона просто в лапи богохвала неплаха на прізвисько Флютик, шефа розвідки табора. Флютика нелегко буде переконати. Зробити так, щоб він повірив, дорога до цього теж може бути довгою, важкою і болісною. Відомо, що флютик робить з підозрюваними. Перш ніж він їм повірить, і з тими, кому не вірить. Зізнатися у всьому? Сказати про викрадення юти, про божичка, про шантаж? Хм, життя я, може, цим і врятую, якщо повірять. Але віри не поверну. Мене посадять під замок, живцем поховають у якійсь вежі, якомусь замку на пустирищі. Поки вийду, якщо я взагалі вийду, юта буде далеко, заміжня або в монастирі. Я втрачу її назавжди. «Втеча!» – подумав він, обережно встаючи. «Буде визнанням вини. Саме так її сприймуть, як очевидний доказ вини. Ну то нехай, хай воно все до біса, а іншого виходу в мене нема». Вогнище пригасло, зануривши в пітьму цілу галявину. Весь бівак, людей, які спали, поклавши голови на сідла, вертілися під накриттям, Хропли, перділи, бурмотіли крісом. Ніхто не подумав виставити варто. Рейневон тихцем відійшов у темряву між кущі. Обережно й помало, застерігаючи, щоб не наступити на суху гілку, став просуватися в напрямку спутаних коней. Коні захрипли, коли він наблизився. Рейневан завмер, зупинився, як укопаний. На щастя, ліс шумів, у безперервному шумі губилися інші звуки. Він зітхнув занадто рано. Хтось кинувся на нього, з розгону збив з ніг. Рейнемон звалився на землю. Перш ніж упасти, встиг різким китком тіла, мало не порвавши сухожилля, перетворити падіння у стрибок. І це вберегло його від мертвої хватки і врятувало йому життя. Звиваючись і перекочуючись, краєм ока він вловив блисклеза. Відхилив голову, і ніж, який мав би розпанахати йому горло, тільки зачепив за вушну раковину, розтягши її мало що не навпіл. Зважаючи на пронизливий біль, він прокотився по коріння, яке виступало над землею, і ще сили копнув нападника, який саме намагався підвестися на коліна. Нападник вилаявся, з розмаху вдарив ножем, цілячись у ногу. Рейневан обернувся і копнув його ще раз, цього разу збивши з ніг, і зірвався з землі. Кров він відчував цівочку і текла йому за комір. Нападник теж зірвався на ноги і негайно атакував, швидко вимахуючи ножем хрест навхрест. Попри темряву, Рейневан уже знав, і з ким має справу, його виказав запах поту, гарячки та хвороби. Хворий зовсім не був аж такий хворий, та й з ножем обходитися вмів, мав навичку. Але Рейневан також мав. Фінтом він обдурив противника, змусив його нахилитися, підбив лівим передпліччям зап'ястя, правим ударом по ліктю, підставив ногу, смикнувши за рукав, вибив з рівноваги, ще й на додачу зацідив основою долоні по носі. Хворий завив, упав, однак падаючи ще встиг штрикнути його в пахвину. Ніж розпоров штани, і тільки чудо та швидкість реакції дозволили Рейневанові врятувати геніталії та кульшову артерію. Однак, ухиляючись від удару, він спіткнувся і впав. Хворий кинувся на нього, наче дикий лісовий кіт, приміряючись до удару згори. Рейневан обіруч схопив руку з ножем і тримав із усіх сил, пригинаючи голову, тоді як нападник гамселив, де попало лівим кулаком. Закінчилося... Так само швидко, як і почалося. Навколо зароїлося від людей. Кілька з них схопили хворого і стягнули його з рейниман. Під час операції хворий хрипів, сичав і пирхав, як кіт, ніж він випустив лише тоді, коли один із моравців не надто делікатно наступив йому під бором на руку. Урбан Горн стояв поряд, склавши руки на грудях. Він дивився і мовчав Він напав на мене, він крикнув Рейневан, показуючи, хто саме. Я йшов до вітру, а він кинувся на мене з ножем. Хворий, якого тримали совенецькі бургмани, хотів щось сказати, але зумів тільки вилупити очі, захрипіти і важко розкашлятися. Рейневан не пропустив нагоди. Він напав на мене, без причини, хотів убити. Погляньте, як він мене обробив. Перев'яжіть його, сказав Горн. Швидко бачите, що тече кров. А цього пустіть, дайте йому встати, ніж заберіть, а на майбутнє прошу краще пильнувати зброю. Це ніж котрогось із вас, у нього, ножа, не було. Як це пустіть? зарепетував Рейнон. Що це значить? Пустіть, горне, накажи його зв'язати, холера, він убивця. Заткнися, хай тобі перев'яжуть вухо. Потім прийдеш до нас отуди, на узбічя. Не обійдеться, бачу, без серйозної розмови. Хворий спирався на стовбур дерева, дивився вбік, витирав кров, яка все ще й з носа. Стримував кашель, потів, вигляд мав, як із того світу. «Він хотів мене вбити!» – тицнюв у нього пальцем Рейнемон. «Він убився! Вдавав із себе більше хворого, ніж я насправді! Запланував це від того моменту, коли дізнався, хто я!» Гурбан Горн схрестив руки на грудях, але не прокоментував. А я вже знаю, хто він. Вівдалі вже цілком спокійним голосом ринуван. У мене були підозри, а тепер я знаю. Коли нас везли на обмін, він справді був форий. Я лікував його магію, а він марив. Ацумус доміне санкте спірітус, Ацумус пекаті квідем імманітати детенті, Ксет інноміне ту спеціаліта конкрегаті, Ацумус. Цей вигук тобі про щось нагадує? Авжеж. ж!» Обличчя Горна не здригнулося. «Це популярна молитва – звернення до Святого Духа, авторства святого Ісидора Севільського. «Ми обоє знаємо, чий це заклик!» Рейневон не підвищив голосу. «Ми обоє знаємо, хто цей тип. Ти, поза сумнівом, знаєш про це вже давно. А ось я дізнався щойно. Шкода, що не від тебе!» «Горне, твій секрет мало не коштував мені життя!» Ще трохи й паскудник перерізав в мені горло. «А що?» – переборов кашель хворий. «А що я? Я мав чекати, поки він переріже горло мені. Я мусив оберегтися, мусив оборонятися. Він починав мене підозрювати. І врешті-решт дізнався би правду. Убив би тільки так, якби довідався, що... Що ти вбив його брата?» Сухо закінчив Урбан Горн. «Так, Рейнмер, ти не помиляєшся в підозрах. Дозволь тобі представити, Бруно Шилінг один із роти смерті, один із чорних вершників бірка Грелмерта, один із тих, які вбили твого брата Петеліна. Рейнер не склепив очей до самого світанку. Спочатку йому не давали заснути збудження та адреналін, злість, біль у пораненому вусі, потім прийшли спогади та марення, цистерціянський бір, шалена кавалькада. Чорні вершники, які вигукували от сумус. дико окей, синьо-блідий лицар з-під горохової гори, що завивав як демон. Нічна гонитва у лісі під тросками. Рідний брат Петерлін, якого кололи і прошивали вістрями мочів. А той, котрий колов, той, котрий завдавав ударів, один із тих, які вбили Петерліна, лежав накритий рогожею на відстані десяти кроків з протилежного боку вогнища. Кашляв там теж та моргав носом. Під пильними поглядами двох муравців, яким горн наказав дивитися за ним? Наглядати? А може, стерегти? У дорогу вони вирушили раннього ранку. У досить похмурому настрої, до якого, однак, погода підлаштовуватися не захотіла. Сонце, що не зійшовши, світило любо і мило, а близько третьої години дня. Вже таки справді пригрівало, сяло ясно і красно. Весна 1429 року прийшла рано. У дорозі Реневон демонстративно намагався зберігати дистанцію і відвертався щоразу, коли Горн дивився в його бік. Горнові така демонстративність доволі швидко набридла. «Перестань до ясної холери комизитися», – процідив він, під'їхавши клусом. «Маємо те, що маємо. Ситуацію не зміниш. Так що пристосуйся і прийми». «Пристосуватися до того?» Рейнеман показав рухом голови. «Що отам їде вбивця мого брата, тип, який минулої ночі хотів мене вбити. Їде собі на вороному конику, покашлюючи, ніби нічого не сталося. Хоча мав би висіти на сухій гіляці». Чорний вершник або ж Бруно Шилінг Рейнемон ніяк не міг вирішити, як саме його називати, який їхав за кільканадцять кроків перед ними, немов відчував, що про нього говорять, бо раз у раз кридькома озирався. Двоє муравців не спускали з нього очей. Ти наказав їм, бачу, тримати арбалети напоготові, зауважив Рейнемон. Цього замало, Горне, замало. Колись я приклав руку до вбивства одного з них. Щоб він упав, знадобилося чотири стріли. Кожна по саме оперення. Дякую за підказку, але облиш це мені. Я знаю, що роблю. Якби знав, якби ти віз його як полоненого на слідство, то наказав би його закувати і перевозити в замкненому фургоні, так як пару днів везли на обмін нас. А ти про нього дбаєш, турбуєшся про нього. Це вбивця, асасин, безвільна машина, яка вбиває з наказу. Рота смерті, що тримає в страху цілий Шльонськ. Годі полічити замордованих ним людей, наших людей, людей, які були вірними нашій справі, тих, які нам допомагали, співпрацювали з нами. А ти хоча і знаєш про це, навіть не наказав його зв'язати. Рейневана, серйозно відповів Горн. Триває війна. Ми беремо участь у ній на всіх фронтах. Це незвичайна війна. Це війна релігійна. Досі таких не було. Релігійна війна відрізняється від інших воїн. Тим, що людям з обох боків фронту часто випадає змінювати релігію. Нині гусит, завтра папіст, нині католик, а завтра чашник. З наочним прикладом ти мав до діла вчора, в особі пана Яна Скриваржа. Пан Ян був одним із найзапекліших ворогів чаші, та ідей Гуса разом з Пшемиком Опавським та єпископом Оломуца. Він становив у Муравії бастіон-воєвничок католицизму, і не злічити гуситів, яких він спалив або повісив на сухих гіллях. А нині що? Перемінив релігію та воюючу сторону. Чаша і табор здобули завдяки цій переміні, могутнього союзника. А ти сам здобув свободу врятував життя. У підсумку вигода нашій справі. Ми ведемо релігійну війну, але фанатизм та зелоцький запал залишимо масам, що їх ми посилаємо в бій. Ми, що служимо вищій ідеї, повинні охоплювати поглядом ширші горизонти. Прагматизм, хлопче. Прагматизм і практичність. Я зрозумів аналогію? Ото от, як його там... Бруно Шилін, ти зрозумів правильно і схопив на люту. Це вже не чорний вершник, не рота смерті. Він перемінив релігію і сторону. Ренегат? Практичність рейнувана, не забувай. Не ренегат, не зрадник, не юда і скаріота, а вигода для нашої справи. «Послухай, горне, оді, оді про це, досить тервене ти. Я не говорив тобі цього всього просто так, не навертав на прагматизм без причини. Невдовзі ти станеш перед неплохом. Згадай тоді повчання, які я тобі дав, скористайся ними. Але я, оді тервене, ти совинець перед нами». У Сувинці вони не затримувалися надовго. Рейневан, зокрема, не затримався взагалі. Свіжого коня йому дали відразу за брамою, біля кузні, з якої долинав брязкіт металу. Там же з'явився і його новий ескорт – п'ятеро надзвичайно похмурих кнехтів. Загалом, не минуло й години, як він знову був у дорозі, а за його спиною малів у міру віддалення високий циліндр Бергфриду, Розпізнавальний знак совинця, що здіймався понад укритими лісом хребтами узєрів, а невдовзі їх наздогнав Урбан Горн. Щось ти не можеш зі мною розлучитися, в'їдливо зауважив Рейнемон, який на даний йому знак трохи відстав від ескорту. Невже ти знаєш щось таке, чого я не знаю, що, припустімо, вже більше не побачиш мене живим? Горн лише покрутив головою, стримуючи коня. «Я хочу дати тобі пораду на прощання». «Ну то давай, не будемо затягувати цю жалісну сцену. Кажи, що мене чекає в празі. Що зі мною буде?» Горн відвів погляд, але тільки на мить. «Це залежить від тебе, тільки від тебе. Ти можеш висловлюватися зрозуміліше?» «Якщо тебе перевербували...» Жовна Горна помітно здригнулася. «Неплах захоче цим скористатися. Він перевербує тебе у друге. Це стандартна процедура. Будеш передавати іншій стороні інформацію. Тільки фальшиво, підготовлено. І в чому пастка?» «Це небезпечно. Подвійний ризик». «Послухай мене уважно», – перервав довге мовчання Горн. «Послухай уважно, Рейнмаре. Втікати я тобі не раджу. Втеча буде доказом вини і вироком». Неплоху свідомлює, скільки секретів ти знаєш, скільки дізнався наших планів і військових таємниць. Ти вже не матимеш спокою. Навіть якщо втечеш на край світу, не будеш впевнений ні дня, ні години, ні ти, ні близькі тобі люди. Ти міг не встояти перед шантажем, коли боявся за долю панни Юти. Пана Юта це твоє слабке місце. Та точка, в яку тебе можна найболючіше вразити. «Не обманюй себе надією, ніби не плах прогавить таку нагоду». Рейневан нічого не сказав. Він тільки проковтнув слину і кивнув головою. Горн теж мовчав. «Я вірив у справу революції», – нарешті промовив Рейневан. «Мав неповторне почуття місії, боротьби за апостольську віру, за ідеали, за соціальну справедливість, за нове «Краще завтра». Я справді щиро вірив, що ми змінимо старий лад, що зрушимо світ із закостенілих костенілих підвалин. Я боровся за цю справу, глибоко вірючи, що наша перемога покладе край несправедливості та зло. Я готовий був віддати за справу революції кров, готовий був пожертвувати собою, кинути себе, наче камінь, на шанець. І таки кинув себе як безумець, як сліпець, як і блазень. Як це ти сказав фанатизм? Зелотський запал. Схоже, дуже схоже. Та що там, викопаний я? А тепер що? Золотий неофіт отримає по заслузі. Дурна засліпленість і божевільна пристрасть призведуть до того, що він дістане по шиї, і що постраждає не тільки він сам, а й близькі та ті, кого він любить. Сподіваюся, що це все опишуть у якихось хроніках. На повчання та пересторогу іншим неофітам та дурникам, Питрі готові сліп покидатися у вир і жертвувати собою, щоби знали, як воно є. Так це ж завжди такі є. А хіба ти не знав? Тепер знаю і пам'ятатиму. Ваш мост і гужвічко. Що? Корчма, може зупинимося? Гожвичка забуркотів і заворкотав. Гожвічка, командир ескорту, був буркітливим і вуркітливим типом. Буркотінням і вуркотінням від самого початку подорожі він відкраскувався від усіх запитань. Ірину винові не зразу вдалося збагнути, що родове прізвище Гужвічки не Вічка, не Жвічка і не Ожвічка. Решта четверо книгтів теж були не надто балакучими. І навіть між собою розмовляли нечасто. Одного, як здавалося, звели Заграділ, а ще одного – Смитяк. А певності в цьому не було. «Їхати нам далеко». Пробурчав гоужвичка. А ми ще й не в Лібіні, ще навіть до Шумперка не доїхали смо. Поспішати нам тра, а не гаятися. Ну, ну бач, я поранений. Рейневан показав на бенти, якими була обмотана його голова. Конче, треба замінити перев'язку, бо інакше кинеться Антоні вогонь, мене охопить лихоманка, і я помру вам у дорозі. У празі з цього не втішаться. Можеш мені повірити. Насправді поранення гоїлося цілком добре. Вухо не пухло, пульсуючи білю слаб, зараження не було. Рейневон просто хотів дати відпочити стомленим від сідла сідницям і посмакувати справжньою теплою кухонною стравою, якою вже давно не куштував. Від корчемка, яка притулилася на роздоріжжі, вітерець доносив цілком приємні аромати. «Не втішаться в празі», – повторив він, прибираючи похмуро виразу обличчя. Винних притягнуть до відповідальності тільки так. Гоужвічка забурчав. І в бурчанні виразно вчувалися доволі непристойні епітети на адресу Праги, Пражан, а також відповідальності. «Встаємо!» – нарешті погодився він. «Коби тільки ненадовго!» Усередині, в порожній світлиці, одразу ж з'ясувалося, що поспіх Гожвички був удаваним, а його спротив тільки показним. Командири з з найменшим запалом, ніж сміття заграділи всі інші, накинувся на пісний жур, горох, кнедлі і тушковану капусту, і так само з не меншим ентузіазмом, ніж його підлеглі, вижлуктував чергові кухлі пива, що їх раз у раз підносила захекана прислуга. Гриневан, який спостерігав за ними з надмиски, з кожним кухлем, утверджувався у переконанні, що вояж відкладеться, що саме тут. У корчемці під селом Лебіно їм доведеться заночувати. Рипнули двері. Господар обтер руки об фартух і побіг вітати нових гостей. А Рейневон завмер, залишивши ложку на півдорозі до широко розкритого рота. Но прибулі їх було двоє, зняли плащі, які мали на собі сліди довгої подорожі, що відбувалися в умовах частих змін погоди. Один із прибульців був велетенського зросту і могутньої статури. Під його кроками підлога стогоніла і здригалася. Підстрижений під саму шкіру, він мав обличчя дитини до того ж недумкувати обличчя другого з гостей, нижчого й худішого, було прикрашене шремом на підборідді та великим і шляхетно горбатим носом. Обидва сіли на сусідній лаві і відіслали з нічим корчмиря, який хотів був прийняти замовлення. Вони мовчки розглядали Рейнемона та Савенецьких кнехтів. Настільки нав'язливо, що це привернуло увагу Гожвічки, який теж зиркнув у відповідь і забурчав. «Вітаємо! Вітаємо, компанія!» компанію. поволі сказав Шарлей, викривляючи рот у подобі усмішки. «А куди це компанія-шлях, верста? Куди, цікаво знати, лежить ваша путь?» А до Праги, вичевив із себе смитяк, перш ніж вужвічка встиг штурханом наказати йому заткнутися. А вам, він насилу проковтнув кнедля, який заважав йому говорити. А вам навіщо ти знати, а? що вам до того? До Праги? До Праги, кажете, повторив Шарлей, повністю його ігноруючи. Кепська ідея, браття, дуже кепська. Ужвічка та кнехти витріщили очі. Шарлий встав, підсів до них. «У празі хаос!» – заявив він, надаючи голосу перебільшено трагічних інтонацій. «Безлад! Заворушень! Вуличні бої! Ані дня без рубанини і стрілянини! Легко! Ой, як же легко! Там може дістатися сторонньому!» Самсун Медок який також підсів, енергійним кивками голови підтверджував кожну Шарлеєву заяву. «То навіщо тоді до Праги?» – вів далі демарит. «Немає сенсу. Я б не їхав на вашому місці. А воно вже й день на носі. Де ж це ви собі гадаєте воскресіння зустріти, де свяченим покуштувати, де крашенечкою поділитися? У придорожньому рові? Вам про що йдеться, а?» Вибухнув глужвичка. Таж про вас. Шарлид далі усміхався. Самсон далі кивав головою. Про вашу вигоду, браття в Вертайте, раджу домів, тільки не кажіть, що вам обов'язок не дозволяє. Від обов'язку, себто від оцього молодого чоловіка, я вас радо звільню. Відкуплю його у вас за тридцять мадярських дукатів. Він швидким рухом відчепив від пояса калитку і вивелив на стіл кубку золотих монет. Заграділ мало не вдавився. Решті мало очі не повилазили з орбіт. Гужвічка голосно ковтнув слину. «Це як?» – нарешті зумів вимовити він. «Як? Чого? Ви того? Ви його?» «А вже ж саме так! Я його!» Шарли спокусливо склев губи, Манірним рухом пригладив волосся на скроні. «Саме його я хочу мати, шляхом купівлі. Надто вже він мені припав до смаку. Обожнюю таких удатних хлоп'ят, а надто блондинчиків. А чому це, так дивно на мене позираєш, брате? Чи, може, ти маєш якісь упередження? Вже ти не толерантний?» «Прокляття!» – гаркнув Лужвічка. «Та чого вам треба? А? Йдіть зі зі ціль, хлоп'ят купуйте, тут кон'яко гендлю не буде». «То, може, вам до вподоби азарт?» Самсон скривився, як критин, шмаркнув, розмазав шмарки рукавом, витягнув і поставив на столі кості і кухлик. «Зіграємо. Присутній тут молодий чоловік, проти присутніх тут тридцяти дукатів, один вирішальний кидок. Я починаю». Кості покотилися по столу. «Два очка і одне очко», – прочитав результат Самсон, вдаючи крайні занепокоєння. «Три очка! ай, -ай. ой Ой-ой-ой! Видно, програв я, тільки так програв. То я дурень. Ваша черга, прошу кидати». Заграділ, радісно вищирившись, протягнув руку до костей, але гужвичка тріпнув його по пальцях. «Покинь це твою мать!» – гаркнув він з грізну міну. «А ви, панки, один із другим, ідіть си геть, разом з вашими дукатами. Дідьку вас сюди і забирайтеся до дідька». «Нахилися до мене!» – процідив йому Шарли. «Я маю тобі дещо сказати». «Ніхто, в кого є хоч трохи лою в голові, не послухався б». «А Гоужвічке послухався, нахилився». Кулек Шарлея зацідив йому по щелепі та зміг із лави. Тіє ж миті Самсон медок простягнув могутні руки, вхопив двох совенецьких кнехтів за чуприни і гримнув їх головами об стіл, аж підскочило й посипалося начиня. Смитяк, продемонструвавши реакцію, схопив зі столу липову миску і з усієї сили гепнув нею велете в чоло. Миска луснула навпіл. Самсон покліпав очима. «Вітаю, добрий чоловіче, сказав він. «Тобі вдалося мене вкурвити!» І заїхав сметякові кулаком. З приголомшливим результатом. Тим часом Шарлей красивим боковим ударом звалив під стіл заграділа. Роздав кнехтам, які намагалися піднятися кілька міцних копняків, влучно цілячи в пахвини, животи і пошиї. Рейнован кинувся на Гоужвічку, який піднімався з підлоги. Гоужвічка вирвався – Зацідив йому ліктем просто впоранене вухо. Риновинові потемніло в очах від болю та люті. Він вдарив Гоужвічку кулаком, додав ще раз другий, третій. Гоужвіч кав м'як, вткнувшись лицем у дошку. Заграділи решта двоє кнехтів, відповзли за леву, Піднятими руками давали знати, що з них досить. За печі долинали звуки ударів і сухий стук і черепа об стіну. Це Шарлей і Самсон – то вкли смитяка, який забився в куток і страшенно кричав під ударами Ради Бога, пане, не бийте мене вже, і, і, Ну не бийте, най буде, най буде воля ваша. Беріть того молодого, як не те ваша воля. Віддаю його, віддаю. Шарлей іще раз перевірив, чи засуве замкнені як слід, встав, обтріпав коліна. Корчмар, червоний від хвилювання та збудження, спостерігав за кожним його рухом нервово поводячи очними яблуками. «Не відчиняй аж до завтрашнього ранку!» Шарли показав на люк у підлозі. «Яхай там сидять. Якби вони пізніше бісилися, скажеш їм, що я тобі смертю загрожував. А зрештою на, доси їм по дукату на голову. Скажи, що це від мене базаринка. Оце тримай дукат для тебе, з збитки й клопоти». «А де моя не пропадала, бери два, ви згадував мене з вдячністю!» Корчмар похапливо прийняв гроші, голосно ковтнув слину. З-під люка, з погреба долинали здавлені крики, прокльони і глухий стукіт. Але люк був дубовий і з міцними засувами. «Се ніч, вельможний пане!» – поспішно сказав Корчмар, випереджаючи Шарле. «Насівають, насилають, не відчиню аж до утрені!» «Пам'ятаю, що з цих казали». «Воістинно!» Погляд і голос Шерле стали на тон холоднішими. «Краще б тобі не забути, Самсоне, Рейнмари на коней». «Рейнмари, що з тобою?» «Вухо». істони не скигли. Як хтось хоче бути дурним, мусить уміти терпіти». «Як ви мене знайшли? Звідки дізналися?» «Це довга історія».